Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmester mesterlövészét. Szervusztok kedves jó hallgatók, ez a hétmester mesterlövész itt a rádiókafén. Nagy szeretettel köszöntelek titeket, így szombat délután német Istán kollégámmal és barátommal, én Puzsai Robert vagyok. Szervusztok, a következő két órában. Minden idők 10 legjobb filmjéről fogunk beszélni a zsarnokság témakörében. Melyik az a 10 film, amely a zsarnokságról született, a zsarnokság témakörében e, látott Celluloidot, és a legjobb, legalábbis mi szerintünk erre a kérdésre már nem kell sokat várni, hogy válaszoljunk. 10 film cím lesz a válasz. Az a 10 film, amely mi szerintünk a legjobb film, amely a zsarnokságról valaha napvilágot látott. El lehetne ezt valószínűleg még három vagy négy mondatban mondani, de miért is tenném, hiszen ez az előző három vagy négy mondat jól kifejezte azt, hogy a zsarnokságról szóló tíz legjobb film fog következni. Bár tegyük hozzá rögtön, hogy a zsarnokság definiálásával is voltak problémáink, már itt az adást megelőzően, hiszen... Úgy vettünk egy kalapalá filmeket, hogy háborús bűnösök szerepelnek marinénik egy asztalon, akik gyakorlatilag a lányukat vagy az zsgunklokájukat zsarolják, és ez nem feltétlenül szerencsés. Nem feltétlenül jogos és indokolt. Nem értek egyet azzal, hogy itt zsarolásról lenne szó. Szerintem fenyegetésről van szó. A zsarolás nem igazi zsarnokság. A, a, az igazi zsarnokság az az, amikor gyakorlatilag olyan mértékben beszűkítik a mozgásteredet, hogy megfosztanak a szabad döntéshozat annak a lehetőségétől. A zsarolás az egy olyan helyzet, amely bizonyos kényszert rórád működtet, de nem zár le. Itt a kényszerítés szerintem a személyiséged integritásának a megsértése az, ami itt a legfontosabb. Az, ez teljesen, teljesen egyetértek, csak maga a zsarvási folyamat mindkét esetben, az előbb említett esetekben tetten érhető, hiszen nem szól másról, mint hogy ö, a, a mögötted álló, vagy a rendelkezésedre álló hatalommal élsz vissza, illetve azzal, hogy a másik ettől fél. Hát igen, ez a lényeg. Szerintem a zsarnokság az embernek ember által való elnyomatását jelenti. Ez a fontos fontos definíciója, legalábbis az én számomra a zsarnokságnak. És hogyha ehhez kell egy megfelelő filmet találni, egy igazán nagy, nagyon kifejező filmet találni, akkor az jó példaként a tizedik helyezettünk lehet. A Top Listánkra épp felkerült helyezet nem más, mint a tizedik. A Szállakakuk Fészkére című film, A kedves SMS író már reagál is. Regzid nővér eléggé zsarnok? Hát igen, alig ha nem. Azt gondolom, hogy regzid nővér tökéletes prototípusa a, a, a diktátornak, itt a, azon, a, azon a kis pszichiátrián, ahol a szállakakok fészkére című minimális költségvetésű film zajlik. Ott regsidnővér élet és halál ura, ami nagyon érdekes, hogy egy nővérről van szó, aki még csak nem is orvos, még csak orvos itt nem is végzett. Tehát itt szó se nincsen arról, hogy egy, egy nagy tekintélyű és nagy tudású pszichiáter lenne az, aki, aki fenyegeti és aki elnyomatásban tartja ezeket a betegeket, hanem itt egy... egy semmire kellő nővérképzőt végzett főnővér, az aki föltaposta, vagy föl, fölnyalta magát arra a pozícióra, ahonnan élet és halálúraként diszponálhat emberek fölött. Valószínűleg a két dolog a szorosan összefügg, hiszen az nem egyedélyeset, illetve hogy a legtöbb, legtöbb filmekben is szereplő, illetve a mostani összerítésben szereplő zsarnok mögött, valószínűleg valami kisebbségi komplexus húzódik meg, nem valószínű, hanem egyértelműen, ami regidnővér esetében egyértelműen tetten élhető. Honnan, honnan tette a regidnővérnek a, a, a defektusát? Reggidnővér defektusa szerintem azon a, vagy abban a jelenetben mutatkozott meg igazán, amikor konziliumot hívtak össze az orvosok, és regidnővért is behívták, hogy mi legyen a beteg további sorsa. És, De, de ez teljesen szubjektív természetesen. Én ezt úgy vettem észre, hogy reggid nővér, amellett, hogy fizikailag is elkülönült az orvosoktól, különálló véleménye volt, illetve önálló véleménye volt az esetről, és hát gyakorlatilag neki köszönhetjük azt, hogy főhősünk maradt a klinikán. A, a szállakakúk fészkére az azért egy, egy nagyon fontos és egy nagyon érdekes darab, mert jól mutatja hogy a mi korunkban mi lépett az egykori inkvizíciónak a helyére. Hogy a normalitás e, mítoszának melyek a, a büntetőpadjai, vagy melyek a kínzótermei, és ezek a pszichiátriák. Tehát igazából e, mindenki pszichiátrián végzi, aki az orvos, vagy ez esetben Regid nővér normalitás definíciójának nem felel meg. Tehát itt szó nincsen arról, hogy a pszichiátria, az bizonyos beteg embereknek a személyes panaszaira lenne a, a megoldás, vagy azt szolgálná, vagy azt célozná, hogy megoldjon bizonyos, megoldja bizonyos embereknek a komfort problémáját, vagy a közérzet problémáját. Nem az ő közérzet problémáját akarjuk megoldani, hanem a miénket, hiszen Pontosan... mi nem tudunk velük tudunk mit kezdeni. Igen, és igen. A, akinek a film láttán Feldmár neve nem ugrott be, az vessen magára. Igen, igen, és pótolja a hiányosságokat. Igen, Mr. Cheswick? Én az elő kérdeztem valamit. Igen, tudom, hallottam a kérdését, Mr. Cheswick. És nyomban válaszolok is rá, ahogy lecsillapodott. Oké. Okay. Most már nyugodt, Mr. Cheswick? Nyugodt vagyok. Jó. Tehát, amint maguk is tudják, Mr. McMurphy egy kis játékkasszinót rendezett be a zuhanyozónkban. És rendszeresen elnyerte maguktól a cigarettájukat. Nem is beszélve arról a tetemes pénzösszegről, amit szintén ott nyert. Ezért határozzunk úgy, hogy fölfüggesztjük jogaikat a zuhanyozóhoz, és a cigarettájukat kiadagoljuk. Mr. Martini? Akkor hogy nyerjük vissza a pénzünket? <sítható> nem fogják visszanyerni a pénzüket, Mr. Martini. Az az idő elmúlt. Ha kezdettől fogva betartották volna a házi rendet, akkor nem vesztették volna el. Igen, ő növér. Ő minden diktátorok ősképe, legalábbis a filmművészetben, legalábbis a mi véleményünk szerint, amikor kicsiben megmutatkozik az, hogy hogyan működik embernek ember által való elnyomatása és a hatalommal való kegyetlen visszaélés. Azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű, nem csak ennek az imént hallott jelenetnek a hallatán, hogy itt ebben az esetben nem mentál higiénés kérdésekről van szó. Itt ebben az esetben nem orvosi, pszichológiai, akár pszichiátriai kérdésekről van szó. Itt ebben az esetben hatalmi kérdésekről van szó. A pszichiátria egy hatalmi intézmény, ahol azokat az embereket, akiket törvényesen nem lehet lecsukni, mert nem sértik a törvényt, mégsem akarunk velük egy közösségben élni, mert nem akarjuk, nem vagyunk hajlandóak kezelni az ő helyzetüket, az ő, az ő jelenlétüket, nem akarjuk a saját ö, relációnkat, a saját ö, helyzetünket, a saját szerepünket az ő fényükben átértékelni, hozzájuk igazodni, azokat bezárjuk és megbüntetjük azért, amilyenek. De hogy gyakorlatilag a pszichiátria és a büntetés végrehajtás mennyire közel áll egymáshoz, az, az sem példázza, vagy, illetve az példázza a legjobban, hogy egy főhősünk, Jack Nicholson. Alakítása mellett, ugye, egy, átne, nem, átnevelő, bocsánat, egy nevelő táborból kerül át ide, eh, a, ahol a konzulúm eldönti róla, hogy tulajdonképpen ő nem pszichotikus, de nehezen kezelhető, és akkor most két alternatívánk van, vagy börtönbe zárjuk, vagy pszichiátriára küldjük. Patrick McMurphy nem beteg nincsen semmilyen pszichés problémája. Patrick McMurphy egyszerűen csak túl szabad ebbe a társadalomba. Túl zabolátlan, túl öntörvényű. És ez a társadalom, ez nem tűri ezt meg. És ezért Patrick McMurphy-t ebből a rendszerből ki kell iktatni. És ennek a története a Szálakakuk fészkére című film. Igazából A, itt a pszichiáternek a mi esetünkben regid nővérnek, az önképéről kell beszélni. Regid nővérnek az önképébe nem fér bele az, hogy bizonyos emberek nem azt a normalitás elvrendszert követik, vagy működtetik, ami az ő normalitás, az ami az ő normája, és akik ezt nem követik, és akik ennek nem felelnek meg, azokat be kell, meg kell törni, meg kell zabolázni, be kell. Törni, gyakorlatilag abba, abba a, a sorba, amely sor a társadalom az ő szemükben. Egyébként a, a történet drámaisága pont abban rejlik, hogy ezek az emberek nem baltával akartak rohangálni éjszaka a tetőn, hanem teljesen normális dolgokat kértek, ha emlékszünk a jelenetre, amikor azt hiszem, meccset szerettek volna nézni, csak nem megszokott időben, nem a megszokott helyen, de ettől függetlenül az ő... Hogy is mondjam, általunk, ö, idiótának vagy vagy ö, nem normálisnak vélt ö, rendszerükkel tulajdonképpen semmi baj nincs, csak minimálisan kellene hozzá hozzáidomulnunk, hogy ezt el tudjuk fogadni. Itt a kényszergyógykezelésnek az intézményéről kell beszélni, ez, ez, ez nagyon fontos, ugye itt ebben az intézményben Patrick McPurfit, akit a Jack Nicholson játszik, Őt kényszergyógykezelik. A filmnek az egyik legszomorúbb pillanata az az, amikor ugye a szerencsétlen McMurphy azt gondolja, hogy itt mindenkit kényszergyógykezelnek, itt mindenkinek muszáj ebben a, ebben a kálváriában részt venni, amit zajlik, a gyógyszerezéssel, meg a foglalkozásokkal, és hát a súlyos büntetésekkel adott esetben. Csak hogy ez nem így van, és amikor ez kiderül az a legszomorú pillanat, hogy tulajdonképpen McMurphy és rajta kívül még vagy két beteg olyan, aki nem hagyhatja el az intézményt, mindenki más elmehetne, de nem teszi, mert nem akar, mert nem mer, mert az intézmény logikája már fog, már ejtette. Nem, nem pusztán a testüket, megtörte az akaratukat, és beidomította a szellemüket. Ők már nem akarnak onnan távozni, ők már ők már bűnrészesek lettek a saját elnyomatásukban és lesz ebben az adásban jó pár olyan pillanat, amikor megmutatjuk a diktatúrának ezt a szerepét, ezt a legördögibb ö, arcát, amikor, ö, amikor bűnrészesre talál a te személyedben, a saját elnyomatásod ügyében. Amikor, amikor téged tesz meg, Sameszául a hatalom, a saját elnyomatásodnak a, a, a bűnében. Ennél, ennél egyébként nincsen súlyosabb állapot, ennél nincsen súlyosabb pillanat, és nem lehetünk elég óvatosak, és nem lehet eléggé gyakori és alap, alapos az önvizsgálatunk ezen a téren, hogy mikor törünk be, és mikor törünk meg, legyen ez akármilyen reláció, szülő-gyerek kapcsolat, legyen ez természetesen nyilvánvalóan felnőtt sokkal súlyosabb, tehát itt a leválásnak a folyamata az, amire figyelni kell, vagy akár főnökbe osztott kapcsolat, nagyon fontos, vagy akár a akár a, a társadalomban a vezetők és vezethettek vonatkozásában akár. A kilencedik helyezett mai listánkon A Brazil című film. Hát ez is egy nagyon különleges film, ez a Terry a filmje, itt jobbnál jobb rendezők sorjáznak. Tehát ugye Milos Formant Terry Gilliam követi, és hú, és még, és még milyenek jönnek? jönnek. Ez a film, ez, ez, a, ez az egyik legérdekesebb és legkülönösebb film. A, a diktatúráról. Egy olyan diktatúráról szól, ahol nincs nagy testvér. Nincs nincs Sztálin elvtársa csúcson, nincs, de még csak Bástya elvtársak se nagyon vannak, ö, hanem... hanem ö, ö, még, de, de azt kell, hogy mondjam, hogy... hogy hogy igazán még világ virág, virág sincsenek, hanem nagyon sok peliká József gátőr van, és a nagyon-nagyon sok peliká József gátőrből áll össze egy ilyen önmagát sem értő, önmagát sem ismerő, önjáró gépezet, amiben már igazából senki se tudja, hogy ki a felelős és hol a felelős. Azt gondolom, hogy a kafkának a PER, meg az 1984 című regényeknek a... a, a nagyon érdekes fúziója, egy nagyon, egy nagyon izgalmas képi világgal, és egy, és egy nagyon ö, kusza szövevényes cselekménnyel, amely betűrődik, behálózik a hősnek a tudatalattiába is. Ez a Brazil című film egy nagyon-nagyon különleges film. A, a, az első, azt gondolom, hogy az első filmje volt, a Monty python első független filmje a Terry gilliam -nek és rögtön egy nagyon nagy siker. Igazából ö, ö, rögtön egy ilyen nagyon művészfilmmel indított a Terry Gilliam, és aztán onnan lett egyre népszerűbb, vagy egyre könnyebben emészthető vagy fogyasztható. A filmnek a legvége, ráadásul véleményes, tehát a filmnek az árlatáról folyamatos viták zajlanak, több változata is van a, a, a film végének. Egy valami biztos, hogy, hogy egy Egy olyan, egy olyan rendszer, egy olyan világ idéződik meg a brazil című filmben, ahol az elnyomatás elleni lázadás soha sehol nem volt olyan nehéz, mint itt. Mert nem lehet tudni, hogy honnan irányul. Nem lehet, nem lehet érteni igazából. Nincs, nincs centruma az elnyomatásnak. A férjem meghalt, igaz?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 Ezt a két elismerményt, tessék. És akkor én már nem is zavarom tovább. A férjem nem csinált semmit. Jó ember volt. Mi csináltak? A férjem volt testével! Ez nem volt szép magától, Mrs. Battle. Nem kellett volna ide jönnem Mrs. Butler. Mi történt itt vajon? Itt a tuttle összekevertik a butler mert egy légy beleesett a nyomtatógépbe, és a T-betűből B-betű lett egyetlen egy példányon, azon a bizonyos példányon, ahol ugye a, ezt, a, ezt a bizonyos Tuttle-t, ezt a terroristát, akit a Robert De Niro játszik, próbálják elfogni csak hogy az a légy, az mindent megzavar, és a T betűből B betű lesz, és egy Battle nevű jó polgárt végeznek ki ő mert hogy ide azért nem ártana egy bástya elvtárs, aki tudja, hogy mit csinál, de nincsen, hanem csak egy gép van. Egy nagy, hat hatalmas, halálos gépezet, amit millió kis Pelikán József Gátör működtet, de egyik se, se látja át az egészet, és egy ilyen... Egy ilyen egy ilyen elnyomó gépezet, amelyiknek nincsen lelke, amelyiknek nincsen ö, nem, tud, nem tud sem hibázni, viszont ö, ugyanakkor meg hibára van ítélve, tehát menthetetlenül hibáznia kell, egy ilyen, egy ilyen valahol félelmetesebb, meg valahol ö, rettenetesebb, meg groteszkebb, egy, van egy nagyon sötét komikuma ö, a, ennek, a, ennek a fajta diktatúrának, amiről a, a brazil című film szól, és ö, és szerintem nagyon uh, uh, uh, revelatívan hatott az egész, uh, az egész uh, közvéleményre, legalábbis az egész uh, uh, uh, filmértő és filmélvező közönségre, akkor, amikor ez a film megjelent. Mai listánk nyolcadik helyének birtokosa. A Kereszt című film második része, és azért a második rész, mert az első rész az, az nem, nem annyira a zsarnokságról, nem annyira a, a Az elnyomatás világáról szól. Az első rész az egy, az egy jól működő feudalizmus, a, a, a polgári társadalomban jól működő feudalizmusnak a, a, a filmje. A második rész ezzel szemben azt mutatja, hogy a feudalizmus egy, egy igazi tartományúr hiányában, amilyen az öreg Corleone, az öreg vító volt, szükségszerűen és törvényszerűen sztálinizmussá válik. És ez már Michael Corleone története. Nagyon klasszikus film, két szálón fut a cselekmény, az egyik az a, a, a, a ifjú don, don Michael Corleone története, a másik az pedig az édesapjának a kb. 50 évvel korábbi sztoria Vitókor Corleone története, aki elhagyja a Szicíliát, hogy az új világban egy új birodalmat építsen, és ugye Al Pacino és Robert De Niro két külön szálon ö, szerepel a filmben. Ö, a, a De Niro féle szál is nagyon különleges, az Al az pedig szerintem az élete legnagyobb alakítását nyújtja, a, a, annyira hideg és annyira kegyetlen és annyira, annyira félelmetes ebben a filmben, hogy az már-már horrorisztikus. A, a testvérét, Frédót kinyíró, Donnak a karaktere az már annyira elszabadult, és annyira egy, egy gyilkos, kegyetlen gépezetnek a, a, a fogaskerekévé vált. A, nyilván a legnagyobb fogaskerekévé, vagy így fogalmazunk inkább úgy, hogy óraművévé vált ő. Nem lehetnek érzései, nem, nem követheti el azt a hibát, hogy megkegyelmez a testvérének. A testvérének, aki merő ostobaságból, és hiszékenységből, és, és, és, és sértett büszkeségből árulta előtt Nem is igazán árulta el, csak titkolózott előtte, de ez, ezzel életveszélybe sodorta őt is a feleségét. két Kate, a Diane Keaton játszik, és ez, ez, ez nem volt, volt megbocsátható De annyira hideg, annyira hideg és annyira kegyetlen ez a Don, hogy megvárja az, az anyjuknak a halálát a Frédónak a kivégzésével. Tehát nem, ő ezt nem, nem sietheti el, mert, mert hogyha az anyja elveszti még egy fiát, ugye már, már Szantinót elvesztette, akkor az nagy szomorúság lenne neki. Ezért, ezért Frédó, a halára ítélt Frédó még hosszú éveket élhet, és horgázgathat, és azt remélheti, és azt hiheti, hogy a testvére megbocsájtott neki, de nincs megbocsájtás ebben a világban. A keresztapa ezen a filmek közé sorolásával nekem több problémám volt, és azt hiszem nem árulok el vele titkot, hogyha ha elmondom, hogy vitatkoztunk még a műsorszerkesztés folyamán a kérdésről. Elsősorban azért, mert a keresztapa kettő számomra nem a zsarnokságról szól, hanem a hatalomról, és itt rögtön visszautalnék egy korábbi mondatodra, amelyben azt említetted, hogy ilyen sztálini rendszer épül ki egy karizmatikus egyéniség hiányában, illetve a megfelelő lapok vagy a hatalmi viszonyok rendeződésének hiánya miatt. Én ezt cáfolnám, illetve másképp látom a kérdést, ugyanis ezek a, az erőszakszervezetek, és akkor így sűrűn idézőjelbe tenném az erőszakszervezet kifejezést, ezek mindenképpen centrális berendezkedésűek, legyen szó akár maffiáról, hiszen, hiszen nyilván itt is gyakorlatilag az erőszak nyelvén beszélő szervezetről beszélünk, vagy legyen szó a hadseregről. Na most ennek köszönhető az, és nem árt felfedezni a párhuzamot, hogy ezek a szervezetek igenis egyféle struktúra alapján épülnek fel. Én, én azt látom, hogy azt gondolom, hogy az öregbítónak akit ugye a Marlon Brando játszott az első részben, neki volt egy nagy teki, nagyfokú tekintéje. Azért, mert egy, a, egy korábbi generáció még, még jól tudta működtetni azt a feudális, aláfölé rendeltségi ö, rendszert, amelyben a keresztapa az, az egy, az egy isteni, ö, isten által ihletett kapcsolatnak a A, a forrása. Robin. Ugye egy, egy olyan hierarchia ez, aminek Isten áll a csúcsán, a feudalizmus Isten nélkül nem működik, ez a lényege. És hogyha kiveszed a rendszerből Istent, Sziciliából, ebből az arhaikus világból átülteted az egészet a modern Amerikába, ahol Istennek már nincs helye és nincs szerepe ebben az egészben, akkor a tartományúrnak, a királynak a helyére szükségszerűen egy zsarnok kerül. És Michael ennek ezért válik Stálinná. Mert, mert, és el is hangzik a filmben, hogy, hogy mit, mit, mit kéne tennem, hogy tiszteljenek, mint apámat. Én, én nem tudom kiváltani a tiszteletet, én csak a félelmet tudom kiváltani. És ezért kell megölnöm a testvéremet is, hogyha elárul, hogy mindenki tudja, hogy én a testvéremnek sem kegyelmezek, tehát hogy az árulást nem lehet megúszni semmilyen körülmények között. Ez a, a, a Sztálinnál válásnak a szükségszerűsége. De Robi, azért háljunk már meg egy pillanatra, úgy tűnik nekem, mintha a jó szívű donth hiányolnád Michael, illetve az ifjabbik Michael személyiségéből. Hát ezt felejtsük el. Tehát azt, hogy idealizáljuk a képet, és hogy Sziciliában más földrajzi, más társadalmi viszonyok mellett másképp működik a mafia, ez azért nem igaz, mert ott is csak kizárólag egy, egy alapja van a hatalmuknak, az, hogy holnap reggel elásunk, hogyha nem tetszel. Teljesen mindegy. De A különbségünk egy, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a rádiókafén, Puzsi Róbertel és mai beszélgetőtársával. Német Istvánnal kaptunk sms -t. azért egy mondatot érdemelne, hogy a harmadik részben meggyonyolja a testvére meggyilkoltatását, tehát mégis van lelkiismerete. Semmi kétség. Ö, ö, ő nem egy olyan pszichopata. Ő egyszerűen alárendeli a saját lelkét, a saját lelkiüdvét, a saját érzéseit, mindent annak a szerepnek. Most, a hogy, hogy ő megfeleljen a, a, az, az öreg Donnak, a, a Don Vítókor Leónének a A, a, annak a referenciának, annak az emléknek, vagy annak a, annak, a, annak, a, annak a színvonalnak, de képtelen rá, hogy megfeleljen, és nem azért, mert, mert ez nem tanulható. Tehát semmilyen olyan skill nem létezik, amivel az öreg don rendelkezett volna, hanem az, és az ifjú don ne rendelkezne, hanem éppen arról van, abban neked teljesen igazad van, hogy ha valaki ellenáll a keresztapának, és elárulja a keresztapát, az meg fog halni. Az, az, az, annak az öreg don se meg az fiatal don se. Itt a különbség abban van, hogy miért nem árulja el El. Az öreget, a, az, aki az öreget nem árulja el, és miért nem árulja el a fiatalt? Az öreget azért nem árulja el, mert, mert az öreg mögött ott áll egy komplex feudális világrend. Ott áll mögötte egy, egy olyan hierarchia, aminek nem látod az elejét. Ami olyan, olyan ősi, hogy mindig is volt, a, a római birodalomban gyökerezik, a, a, a működése az egyidős a jóformán az emberrel, vagy a, a, a nem is a modern ember, a tradicionális ember múltjába vész ennek a, ennek a, ennek a logikának, ennek a működésmódnak a kezdete, az a, a, az ifjúdon nem rendelkezik ezzel. Ő egy modern világban kell, hogy ezt a szerepet eljátsza, ahol ezek, ezek a tradicionális ö, ö, gátlások már nem működnek az emberekben, már nem tiszteletből, tisztelettel adóznak a keresztapának, Az ifjú Don, Don Michael csak azzal tudja kivívni a, a hűséget, hogyha folyamatos rettegésben tartja, zsarnoki uralom alatt tartja a, az alatvalóit. És, és pont ez a lényeg, hogy a, az, öreg, az, öreg, az öreg király volt, az ifjú az csak zsarnok lehet. Nem hiszem, hogy meg lehetne így különböztetni a két státuszt, illetve a két embert egymástól. Nem hinném azt, hogy a tradíciókra alapozott ö, ö, ilyen jellegű státusz és egy ilyen erőszakszervezet, hiszen ott sincs másról szó, valamint a, a, a totális, modernkori háborút vívó gangster fejeit, azokat azokat így különböző mérlegekbe lehetne helyezni, és össze lehetne hasonlítani, hogy az egyik a tradicionális. Hát pedig pont nem, ez tört, nem, nem, pont, nem. Pont történik, hát a második résszel maga Coppola a koppola rendező kér kvázi bocsánatot az első részért, hogy a keresztapa egy, az nagyon keményen romantizálja a bűnözést. És a keresztapa kettő, az meg pont arra szolgál, és szerintem maga a koppola is érezte ezt, hogy egy kicsit túllőtt a célon, hogy leromboljon minden illúziót ezzel a, ezzel a világgal kapcsolatban. Nem sikerült, hiszen gyakorlatilag A trilógia sikere az nem áll máson, mint a mindenkiben ott rejlő ö, kis ö, betyár épít, hiszen 5000 dolláros kalabban, a szádban 200 dolláros kubai szivarral és egy dobtáros gépisztolya dollármilliók, valamint életek fölött dönteni, az nyilván minden 12 az éves laza. srácnak imponál. De álljunk meg, ez a film, ez az őt körülvevő kultusznál szerintem azért lényegesen kisebb, és most valószínűleg ezért a mondat Tér meg fognak kövezni az SMS falon. Na, tegyétek ezt meg 0629 986 986. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy melyikünk elértetek egyet. Valóban nincs semmi különbség az öreg Don Vito és az ifjú Don Michael között, vagy, vagy lehetséges, hogy az ő uralmuk azért tényleg másfajta logikán, másfajta, másfajta tekintélyelven alapul. Michael, semmi bajod? Ne félj! Mert sok dolgot nem mondhatok el neked. Tudom, hogy ez mostanában idegesít. Téged? Hát, igen. Biztosan olyasmit érzel, hogy nem bízom meg benned, vagy nem eléggé. Pedig az igazság az, hogy csodállak és szeretlek. Ezért titkoltam el bizonyos dolgokat. Így maradtál meg te egyedül, akiben most maradéktalanul bízom. Fredóban nem. Alapjában jó szíve van, de nagyon gyenge. És ostoba is. Ez pedig most élethalál kérdés. A testvérem vagy. Nem mindig azt szerettem volna, ha a testvérednek tartasz. Igazán a testvérednek. Tudom, Tom. Te ülsz be a székembe. Te leszel a Don. Ha valóban úgy történik, ahogy én gondolom, most rögtön el kell utaznom. Neked adom át az irányítást, a hatalmat. Fredó, Rocco elméri. Mindenki neked engedelmeskedik. <hállt> Ezzel adom a feleségem életét és sorsát. A gyerekeimét. Az egész család jövőjét. Ha elkapjuk a fickókat, nem lesz nehéz rájönni kirendezte ezt az egészet. Nem kapjuk fel őket. Biztos vagyok benne, hogy csak hullákat találunk. A házból fogja megölni őket valaki. Családtak. Akinek érdeke, hogy ne tudjanak megszólalni. És a testőrök rokon meg elméri. Csak nem hiszed, hogy az őkhezük lehet a dologban. Tudod... A mi embereink mind üzletemberek. Üzleti alapon tartanak velünk. Apámtól egy dolgot megtanultam. Meg kell tanulni a partnereit fejével gondolkodni. Nagyon kemény ö, ö, taktikai ö, érzékkel működteti ezt a családot, meg ezt az egész bűnszövetkezetet, Michael. Igazából, amit, ö, amit ö, Isten nélkül, vagy hát ennélkül, a tradíció nélkül, ami nem véletlenített, itt egyébként a, a kereszt apaságnak az intézménye, az nagyon nagy szerepet kap az első részben, a második részben már semmi jelentősége nincs. A második részben ez már csak egy üres, üres frázis, csak egy üres keret. Az első részben Ennek, ennek van egy tradicionális kényszerítő ereje. Az első részben kötelez az, hogy, hogy a gyerekednek a keresztapja az öreg don. A második részben ez már, csak, ez már csak egy tradíció valójában te nem ezért tartozol, nem emiatt tartozol, nem, egy, nem ez a tradicionális köt, kötelék az, ami téged kötelez, hanem az saját életednek a féltése, meg a családod életének a féltése. Az, hogy a tradicionális don szerep, illetve a köré épült maffia, meg, meg maga a státusz életképtelen a jelenkorban, a 20. és a 21. században, az semmi más nem mutatja, mint pontosan az, hogy gyakorlatilag az ifjú Michael, az egy mészárossá vált, egy gangster csapat főnökévé, hiszen ebben a társadalomban nincsenek meg egyáltalán a gyökerei. De ettől függetlenül moralizálni abban, hogy az egyik gyilkos, akinek vannak tradicionális alapjai tetteinek végrehajtásához, a másiknak meg nincsenek, ezen vitatkozni, hát ez szerintem nem állja meg a helyéséhez. Egyébként meg miért ne lenne működőképes? Tehát manapság nincsenek, bűnszövetkezetek, manapság nem működnek, és manapság talán nem nincsenek etnikai alapú bűnszövetkezetek, amikor például a, most itt az olasz tradicionálisan olasz bűn bűnözésről beszélünk Amerikában. De, de, Vannak bizonyos filmek, amelyek tradicionálisan ír bűnözésről, a, például a Tégla című film, a tradicionálisan zsidó bűnözésről szól, például a, Volt egyszer egy Amerika című film, amikor Magyarországon a cigány bűnözésről van szó nyomon, akkor vajon nem látjuk meg jó modelljét a Kereszt Apa című filmben ennek? Amikor van egy etnikai közösség, amely amely perifériára szóló, várja el a, a, a, a törvényes rendnek a védelmét, és ezért aztán megszervezi saját magát, annak érdekében, hogy a saját törvényeit, a saját jogát érvényesítse, akár csak a vajdák teszik. Hát a, aki, aki a mi rendszerünkben a vajda, az az amerikaiaknak a rendszerében a keresztapa. És ugyanúgy idejét múlt a vajda rendszer, mint uh, akár a korleone uh, család esetében a keresztapa intézménye. A hetedik ne te magad légy! A hetedik nem más, mint... Az Állatfarm című film, amely George Orwellnek a méltán népszerű kisregényéből készült animációs film. Egy nagyon szép metaforája az egész sztálinizmusnak. Egy nagyon szörnyű, nagyon súlyos kiábrandulás. Minden baloldali érzelmű, jól lelkiismeretű embernek a, a, a legnagyobb csalódása a 20. század során. Gyakorlatilag a 20. Század, egy, egy, a 20. század legnagyobb illúzióvesztése, azt lehet mondani. Az összes baloldali mozgalomnak a... a, a és, és hát ez nem, ez nem csak ö, ö, a Szovjetunióban zajlott le, hanem hát így gyakorlatilag az összes csatlós államban valami ilyesmi történt. Hát azzal együtt, hogy az állatfarm... De gyakorlatilag teljesen direktbe, és azért, azért nem gondolom, hogy helyén való szó a metafora használata, mert, mert annyira direkt képekkel építkezik. Annak ellenére azért került fel a listánkra, mert azokat a mechanizmusokat, amelyek alapján egy alulról szerveződő, alapjaiban jónak induló mozgalom, hogyan vált át egy, zsarnoki, egy, egy diktátor, egy zsarnoki rendszerbe, az tökéletesen modellezi. Legyen, legyen szó akár a, a, a szovjet rendszerről, legyen szó bármely másról. Igazából nagyon sok diktatúrát jól leír az állatfarm. De, de egy, egy fasizmustól, vagy egy nácizmustól az embernek az ember nem várhatott annyit, mint amennyit a, ezektől a a baloldali ö, forradalmaktól várhatott. Egy forradalom, ami felülről ö, lett, dik, lesz diktálva. Amit, amit a, az az amit nem forradalom, a, am... az diktátum már. Igen, igen, igen, igen, igen. A Jones, Jones gazda forradalma. Ami, ami, ami, igen, igen, igen, igen. Ami a fasizmus volt. Amely mögött ott volt a nagy tőke. Tehát kvázi tényleg felül, felülről lett diktálva. Ö, Az, azzal kapcsolatban az ember nem, már, már eleve nem, nem túl sok illúziót e, táplál. Más a helyzet akkor, amikor valóban az állatok azok, amelyek e, átveszik a, a farmnak az irányítását, és hát az, az, az annyira gyönyörű és annyira, annyira megrendítő, amikor, amikor bemennek a, a kamrába, és ott megtalálják a felakasztott sonkákat, ott a szögekre felakasztott sonkákat, és eltemetik a sonkákat a, az udvaron. A, és akkor, akkor azt hiszi az ember, és akkor tényleg így elszorul a kis szível látva ezeket a nagyon aranyos állatokat, és mindig egy kis csirke ott a háttérben, amelyik így... vannak a kis Hollywoodi gesztusok is, e, és, és, és, és akkor az ember, ember azt hiszi, hogy igen, most jön valami jobb rendszer, valami igazabb rendszer. Hogy az ember, és erről szól ez a történet, hogy az ember transzendencia nélkül, önmagára alapozva, önmaga e, erkölcsi... E, hátterére alapozva meg tudja-e váltani saját magát és a szörnyű és nagyon súlyos ítélet és, és a nagyon kiábrándító válasz az az, hogy nem, nem tudja nem, nem tudhatja hogy képtelen erre hogy az ember az, az, egy, az egy romlékony anyag és hogy menthetetlenül szükségszerűen a hatalom. Tehát, hogy a Jones gazda nem egy személy, aki el lehet űzni, hanem a Jones gazda az egy helyi érték. A Jones gazda egy szerep, ami ahonnan, ha te a Jones gazdát elűzöd, és beültetsz a helyére egy, egy, egy Napóleon elvtársat, sőt, ha beültetsz a helyére egy hógolyót, annak a helyére be fog nyomulni egy Napoleon elvtár szükségszerűen, mert a hatalom logikája kényszeríteni fogja a, a, a Jones gazdaságot, a Jones gazdaság kiépülését, és ez, ez a nagyon nagyon szomorú és nagyon-nagyon súlyos következtetés. A 20. századeig nagyon sötét tanulsága, és ennél szebben, mint ahogyan a George Orwell ezt kifejezésre juttatja, talán senki, senki sem tette van soha. Elvtársak! Hógolyó áruló lett! Tudjátok-e, mit forralt ellenünk? Vissza akarta hozni Jones Mától fogva Nem rendezünk fölösleges gyűlöseket, nem ám. Mert ezen túl, én védelmezem a farmot, és én döntök helyettetek is. Most pedig bemutatom az én tervemet az állatfarm jövőjére. Láb jó, gégy a rossz! Ilyen, ilyen, ilyen napóleon eltárs! Bölcs szeretet vezérünk úgy döntött, hogy kereskedni fogunk a külvilággal. Nem haszonvágyból persze, ez miltaklan volna alapelveinkhez. Ti tyúkok, a megtiszteltetés, hogy megvethetitek az együttműködés alapjait, tojásbeadással! Tudom, hogy milyen büszkeség számotokra ez a ritka kiváltság! Mit is mond a törvény? Állat nem él meg más állatot. Minden állat egyenlő. És a tyúkok emlékezni véltek az öreg őrnagy ígéretére is. Többé nem veszik el tőlük a tojásaikat. Kaptunk SMS-eket, méghozzá Don Vito és Michael témakörben. Van a film szerint különbség a gyökerek. Az öreg tekintélyelvű rendszert teremt a fiatal esetében öncél a hatalom. Üdvözlöm a kultúrem szípáros sírja a kedves hallgató. Bence Michael kegyetlen és paranoás, de keményebb az a világ is, amiben ő adon. Családban is vannak szintek, írja a kedves hallgató. Sziasztok! Az öreghez többen mentek önszántukból, segítséget kérve lekötelezettjei voltak. Ő építette ki a rendszert. Michael egy kész rendszert vett át, ebben a helyzetben többet kell bizonyítani. Ráadásul változott a gazdasági helyzet is. Michael nem lehet olyan don, mint az apja, írja ötletember, mert teljesen más feladatokat kell megoldania. Bűnözés ma is van, csak stílus nincs. Semmiben így ebben sem. Persze maffia is, tekintélyuralmi, rendszer tekintélyuralmi rendszerről és nem partnerségről volt itt szó. Az állatfarm zseniális imádom, írja a kedves hallgató. Hát ebben csak egyet érteni tudunk. És természetesen ezt a francia animációs filmet kell megnézni, mert készítettek belőle egy amerikai élőszereplős, ismétlem élőszereplős filmet. Ahol az állatoknak a száját úgy animálták, mintha beszélnének, és az élő állatok játszanak. Hát Katasztrofális. Viszont az eredeti változatot azért is érdemes megnézni, hiszen maga az műfaj az, ami, ami a film drámaiságát emeli, hiszen egy diktatúra kiépülését ábrázolnak, nagyon aranyos kis kocákkal, lovacskákkal, csirkékkel, bár, bár azért magában az módban is tetten érhető a direktutalás, hiszen Napóleonunk egy gonosz arcú csíkos, fekete disznó, stb. stb. stb. Tehát mindennek megvan a helye, viszont Viszont ez egy annyi, annyira jól összerakott kép és annyira drámai összhatásában maga a műfaj, maga az elemek, hogy mindenképpen szánjátok rá azt a talán 50 percet, hiszen maga a film nem rövid. És egy dologra vigyázzatok, hogyha mosogatás közben ránéztek a televízióra és kis malacokat látok szaladgálni, nem biztos, hogy a gyerek olyan filmet lát, amit érteni fog. Igen, én, én egyébként ezt gyerekként láttam ezt a filmet. Meg is lett az eredménye? Igen nem tudom mennyi lehettem, de talán olyan 13. Tehát kb. olyan 13 éves lehettem, és én úgy ültem lesz nézni, hogy én ezt nem tudtam, hogy ez mi lesz. És valamikor a filmnek a kétharmadánál esett le, hogy hoppá, ez akkor ez a Sztálin! ez a Akkor az ott a Lenin volt az öregőr, akkor az viszont a, az egyébként a Lenin is lehet, vagy a Marx is lehet, az így nincs döntve. Mm. Viszont az egyértelmű, hogy, hogy, hogy, hogy a hógo jó, a Sztrocki szinte biztosan trocki, igen, és hogy itt társadalmi osztályok megfelelnek különböző fajtájú állatoknak. Nyilván. Tehát itt a, a papság, az a, az, az, az a, a megvan, meg, megjelenítődik a proletáriátus, megjelenítődik a munkásosztály, Gásosztán. egyértelműen bandialó <gül> személyében. Itt, itt, a, itt a, a társadalomnak a, a becsapása az elárultatása, a kiszolgáltatása, és nem, itt, itt, itt többről van szó, mint hogy elvették a szabadságukat. Itt arról van szó, hogy elvették az álmukat, elvették azt az illúziójukat, hogy egy olyan világ, amelyben, amelyben az ő uralmuk érvényesülés valósul meg, az jobb világ lehet, mint amit Jones gazda működtetett valaha. A film valódi üzenete, hogy nincs remény, hiszen le lehet szó alulról, alulról szerveződő forradalomról, vagy, vagy, vagy gyakorlatilag diktátumként beálló változásról. A végeredmény mindenképp ugyanaz, hiszen maga a hatalom az, ami garantálja, nem garantálja, hanem sajnos a hatalomban van kódolva az, hogy a hatalom közelébe jutók valószínűleg, nem valószínűleg minden kétséget kizáróan ö, zsarnokká válnak. Sajnos a mi Viktorunk egy személyben mutatta meg hógolyóságának Napóleonnál válását írja a kedves SMS író. A, arról van szó, hogy ő benne, ő benne, benne volt egy Trocki lehetősége de áll illet. Valami ilyesmire utal a kedves, kedves hallgató. Ezzel egy valami biztos, hogy ezek a figurák az állatfamban, ezek nem nem feltétlenül személyek, hanem helyi értékek. Tehát, na, hógolyóból Napóleon úgy is lehet, hogy jön egy, egy Napóleon valahol, és a hógolyót megöli, de úgy is lehet, hogy te benned, aki hógolyó vagy, följön valahonnan egy Napóleon, a benned lévő hógolyót megöli, és egy Napóleonnál válsz. Tehát ugye, ez, ennek, ennek számos számtalan útja van. A pozíció az, ami meg fogja határozni az embert, és ez az alapvető. Pontosan, a helyi, érték, a helyi érték termeli ki az embert, nem pedig az embert telt, tölti be a helyi értéket. És és így, ez, a nagyon, ez, a, ez a nagyon súlyos. Tehát, hogy a, a, a, igazából ez az anarchizmus első kötete a, az, az állatfarm című sztori. Cím és annak, annak cáfolata is rögtön, hiszen, his, hiszen elmondja, hogy minden jó indulat ellenére, hiába alulról szerveződő rendszerről beszélünk, az előbb említett státuszok fogják az embereket megváltoztatni. Itt arról van szó, hogy a hatalom menthetetlenül megrontja az egyént, és hogy a, a hatalom az szükségszerűség abban a világban, amiben élünk. Tehát, hogy az embert ebben a világban nem lehet megváltani. Ez a, ez a, ez a, súly, ez a súlyos állítás a Orwellnek, és a következőkben ez az állítás még majd fokozódni, még majd elmélyülni tud. A Toplista mai hatodik helyezetje. A Zongoratanárnő című film, amely a Mihály Haneke nevű ö, osztrák filmrendezőnek a én szerintem legsúlyosabb, leg, legnyomasztóbb filmje. Egy, egy anyáról szól, aki a lányát, a lányának a lelkét azt elevenen felfalja, hogy más kifejezéssel ne is éljek. Pontos voltam ahogy, ezzel, ahogy kifejeztem magam? Igen, gyakorlatilag az alapszituáció sajnálatos módon a hétköznapi életből is ismert. Egy frusztrált anya, aki, aki kicsikét túlkoros lányát próbálja meg mm, pátyolgatni, illetve az ő életútját meghatározni. Fogalmazunk úgy, ezt... hogy szeretné, szeretné, hogyha a lánya ugyanazt a kudarcos életet futná be, amit ő, mert... mert Annyira... Nem engedi, el. Igen, hát nem engedi nem, el. És azért nem, és azért nem engedi, mert, mert azt várja a lányától, azért szülte és nevelte a lányát, hogy az a lány, az igazolja vissza neki, hogy ahogyan ő a saját életét elcseszte, az nem egy elcseszett élet volt, mégpedig azzal, hogy ő is elcseszi az életét, pontosan úgy, ahogyan, ahogyan az anyja. Nem emlékeztet egyébként az a film valamire? Ha azt mondom, hogy fekete hatjuk Igen, Nekem, igen, a kö a következő, következő párhuzamokat vettem észre. Érdemes egyébként utána gondolni. Néhány nappal a, a Fekete Hattyú után ismételten megnéztem az angol tanárnőt, és gyakorlatilag a két story az, az szálak százaival fut párhuzamosan. Gyakorlatilag hogy nem csontra ugyanaz a két történet. Nem csak hogy a történet, hanem a karakterek, a szereplők, a, a főszereplő lány e, szexuális problémája, a zsarnokság a szülő részéről. E... És az hogy egy ilyen egy szuperprofessionális embert képzeljetek el, aki képtelen arra, hogy felszabadítsa a saját lényét. E... És ezt a szülőjének köszönheti. Köszönhet. Igazából az az elnyomatás, amiről eddig nagyban, például az állatfarm, vagy a brazil esetében, kisebbben, mint a keresztapa, vagy a szállakakukk esetében ö, beszéltünk, itt most leereszkedünk a mikroszintre, és megnézzük az, az egy embernek az egy ember által való elnyomatását, mégpedig a legesleg brutálisabb eszközökkel. Itt érzelmi vonalon kell ezt a dolgot érteni. Olyan súlyos lelkidefektusokat okoz ennek a lánynak, amilyeneket végignézni is borzalmas. És egyébként, ha mondat, vagy a bocsánat, a filmnek van egy mondatban összefoglalható üzenete, akkor az valószínűleg az lenne, hogy aki terrorban nő fel, az nagy valószínűséggel maga is terroristává válik. Mi csináltál vele? Még mindig itt van? Nem lepne meg. Már semmi se lep meg. Azt csinálsz, amit akarsz. A te korodban. Istenem, Ezért áldoztam fel mindent. Éme a hála. Folytasd csak. Nyisd csak bordélyházat. Mit szólnak a szomszédok? Téged aztán nem érdekel. Mama, csinálnak. szeretlek, mit csinálsz te? Mama. Hagyd abba azonnal. Szeretlek. Megőrültél, mit csinálsz? Szeretlek. állj! áj. Szeretlek. Mi ez a disztótság? Megvalóndultál! Szeretlek! Szeretlek! Szeretlek! Én is szeretlek! Szeretlek! szeretlek De hagyd abba, kérlek! DXQ kapcsolat kettő, egy Adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a rádiókafén, Pusér Robertel és mai beszélgetőtársával. Német Istvánnal ö, kaptunk SMS-eket. Jaj, de egy primitív film ez. A szülők néha hülyék, de feladatunk ezt felfogni, normális szülő csak ex extrém esetben lesz ilyen. Ritka ez is beteg. Ö, nem a film M a primitív. Igen, hát, <laughs> <laughs> várjunk csak. Ne, nem, nem értem, nem e, ilyen, ilyen is van, sőt, tömeges. Sajnos attól félek, hogy ez nem ritka jelenség. Hát nem, hát ez Jelens. szerintem tízezres számban van országosan, hogyha mondjuk egy, egy ilyen tízmilliós populációra vetítjük, hát, mint amilyen a magyar. Nyilván, ha csak egy pszichiátereket vagy pszichológusokat kérdeznénk meg, hogy a szülő által elkövetett ilyen jellegű zsarnokoskodás, milyen nagyságrendet jelentett a társadalmon belül, akkor valószínűleg leesne az arcunk. Tehát a film ezt tökéletesen jól megmutatja. Az, hogy az anya viselkedése, illetve az anya természete és mechanizmusa, ami, ami alapján próbálja a csemet, csemetéjét, 40 éves, hogy rövösszélünk, terelgetni, illetve nevelgetni, az már egy másik kérdés. Kaptunk SMS-t, mégpedig Voalától. <gül> Hat helyes bícsek. Ha csak ki nem mászik relatíve épségben, a két rossz eredménye lehet annak, akit elnyomtak, vagy összetörték, sohasem heveri ki, és nem lesz igazi, kívánt élete. Vagy frusztrált bosszúval ugyanazt reprodukálja, ami ellen az elején ő maga lázadott, és olyanok az büntet, akik nem tehetnek róla a saját családját, stb. Valamennyire értjük? Értjük, értjük, és a mondat második felével nagyban egyet, értünk, nagyban egyet is értünk, hiszen maga a film is ezt mutatja be. De rohadt nyomasztó, amikor vérfertőzni próbál az anyjával, mert nem tudja kifejezni azt a, az érzéseit, képtelen artikulálni, mert, a, mert lelet gyakorlatilag... Teljesen logikus következmény, hogy megpróbál szexelni az anyjával miután az anyja bűntudatot kelt benne minden más szexuális interakcióval kapcsolatban, mindenki mással kapcsolatban, csak a fenyítésből, csak a büntetésből ért. Ez az egyetlen nyelve. A, az, az interakciónak az ő számára, az intimitásnak az ő számára, mert az anyjától ezt tanulta. A, azzal, a, azzal a férfi valakivel próbál kapcsolatot teremteni, azzal is ezt, ezt, ezt próbálja, ezt a nyelvet próbálja beszélni, de, ki, de, de nem. nem. De, de az a nyelv, az, az már alapvetően hibás. És ezt a, a fiatalember reakcióiból is itt azokban a jelenetekben, amik, amikben tehát az intim jelenetekben a fiatalember reakciója tökéletesen mutatja, hiszen, ha jól emlékszem, van egy olyan jelenet, ahogy gyakorlatilag kívánságának megfelelően a hölgyet nagyon-nagyon megismeri a fiatalember és um, a hölgy kéri ezt, hogy verje meg mert, mert ő, ő az, az ő, tehát a, ő az anyai tehát azt kell érteni, hogy mindegyikünk számára a szeretetnek az a nyelve, amit otthon a szüleinktől tanulunk Tehát, ha minket a szüleink gyöngéd szóval figyelmesen szeretnek, akkor egy párkapcsolatban is ezt a fajta szeretetet fogjuk értékelni, ezt a fajta szeretetet fogjuk igényelni, hogyha minket durva, kemény korbáccsal vernek rá a, a, a, az útra, akkor mi azon az úton ezt, a, ezt az elbánást, ezt a, ezt a bánásmódot fogjuk igényelni és elvárni a, a környezetünktől, és akkor azokat a férfiakat fogjuk behívni az életünkben, nőket fogjuk behívni az életünkbe, akik akik ezt a mintát tudják a mi számunkra meg, megadni, felmutatni. És ez a defektes viselkedés, mint, a film is, ahogy, mint ahogy a film is ábrázolja, ez megelnik legtöbbször a szexualitásban is. És akkor egyetlen gondolt erejéig visszakanyarodnék a Szállakakuk fészkere című filmhez, amiben említetted, hogy a legdurvább eset az, amikor maga az elnyomott is a szereppel azonosulva vagy a szerephez ragaszkodva nem akar ebből kimászni. Na most a zongoratanárnő az a film, illetve a főszereplőnk, főhősünk az, aki tökéletesen példázza ezt a hibás viselkedést, hiszen lehetősége megszabadulni volna, azonban mégsem teszi. Ne felejtjétek, hogy a film regény alapján készült, megpróbáltam elolvasni, de nem ment, írja nekünk Kubi. Hát nem ez az egyetlen példa arra. Sőt, talán nem is a legjobb példa hogy hogyan és miként kell ö, ö, a, a zsarnokságban, az elnyomatásban bűrészessé tenni az elnyomottat. Jobb és jobb, jobbnál jobb példákat fogunk látni a következőben. erre. A mai napon az 5. helyi kúszott listánkon. Az 1984 című film, amely 1984-ben készült stílszerűen, abban az évben úgy érezték, hogy le kéne ezt a filmet forgatni, És, és le is forgatták, és nem is akárhogy, Richard Burton külön színfoltja a filmnek, aki a, akinek az utolsó film szerepe ez, a halála előtt közvetlenül készült a film, és hát nekem egyik legkedvesebb színészem a Richard Burton, ezért ez egy, nagy, ez egy, ez, ez egy nagyon nagy, nagyon fontos pillanat a film történetnek legalábbis az én számomra, de hát ez a film ez szerintem egyszerűen remek, nem olyan elismert film, mint amennyire jó, Nyilván azért, mert a regény annyira gigantikus, és annyira rátelepszik a, az egész 20. századi irodalomra, hogy a film az, az, az, az, csak, úgy, az csak úgy megtörtént. Valószínűleg az 1984 irodalmi életre gyakorolt hatása, az körülbelül olyan, mint a keresztapának a, a filmgyártásnak. Hiszen azóta minden gangsterfilm valahol keresztapa próbál egy kicsit lenni. Igen, igen, igen. Hát az 1984 az a legsötétebb vízió, és következetesen ö, folytatja az állatfarmban elkezdett logikát, de a végsőkig viszi. Tehát itt a végsőkig viszi. Itt egyébként a diktatúra már nem biztos, hogy szovjet típusú diktatúra. Itt ez a fajta diktatúra, ez már egy náci típusú diktatúrából, vagy egy, egy szovjet típusú diktatúrából is ki, kinőhet, vagy ö, válhat, kiválhat. Nem hiszem, nem, nem hiszem, hogy itt a, a diktatúra mögötti ideológia bármilyen szerepel is bírna a filmben. és az S első hatás ön célúvá válik. Így van, a, hatalom, és... a hatalom többé nem eszköz, hanem cél. Így van, el is hangzik a mondatban, el is hangzik a filmben ez a mondat, hanem hanem annál sokkal fontosabb, mint hogy megmutassa nekünk, hogy most ez alulról-felülről szerveződő, vagy alulról indult diktatúra lenne. Már senki nem emlékszik arra, senki hogy honnan nem indult. Is, nem is ez a lényeges. Világos, hát a, a mechanizmusok és a, a, a gondolkodásmód, valamint a, a reakciók az, az, az, az, amiket csodálatosan le, leír. De miután betiltották a múltat, ki, ki tudhatná, hogy vajon ez a, ez a rendszer vajon fölülről, vagy alulról szerveződött, vagy a forradalom fölülről, leddiktálva, vagy alulról burjánzosz föl. Semmi jelentősége nincs, és főleg nem is túl biztonságos ezeket a kérdéseket virtatni 1984-ben. Senki sem menekülhet, Winston. Itt nincsenek mártírok. És minden vallomás az igazságot tartalmazza. Mi nem azért pusztítjuk el az eretmeket, mert ellenáll nekünk. Sőt, amíg ellenáll nekünk, nem is pusztítjuk el. Azt akarjuk, hogy közénk való legyen, mielőtt elpusztítjuk. Tökéletesre formáljuk az agyukat, mielőtt szétrobbantjuk. És akkor, amikor már semmi sem maradt, csak szeretet és vonzódás nagy testvér iránt, akkor kitörölünk a történelemből. Gázzá változtatunk, és kibocsátunk a stratoszférába. Semmi sem marad meg belőled. Még egy név sem a nyilvántartásban. Még egy emlék sem, egyetlen élő agyban sem. Megsemmisítünk a múltban, épp úgy, mint a jövőben. Kérdés... Hogyan uralkodik az egyik ember a másikon? Hogy szenvedést okoz neki. Pontosan. Az engedelmesség még nem elég. A hatalomnak a fájdalom és a megalázás az alapja csak így biztos. A hatalom darabokra szaggatja az emberi tudatot, Azután újra összerakja, de most már a saját elképzelései szerint. A hatalom nem eszköz, hanem cél. A mi világunkban nem lesz más, csak győzelem és önmegalázás. Minden mást meg fogunk semmisíteni. A múlt tilos lesz. Ha elvághatjuk az embert a múltjától, akkor elvághatjuk őt a családjától, a gyerekeitől, az embertársaitól. Nem lesz más hűség, csak a párt hűség. Nem lesz más szeretet, csak a nagy testvér iránt érzett. Kiírtunk minden versengési kedvet, de gyökerestől. Történelmen kívüli vagy. Nem létezel. Gyere ide! Nézd meg magad, Rodhadó félben vagy. Íme az utolsó ember. Ha te ember vagy, az ott az emberiség. A nagyon fontos kérdés az 1984-nek szerintem az, hogy van-e az embernek lelke. És hogyha van az embernek lelke, akkor a bal Tud, oda, oda le tud-e menteni ö, identitást, vagy nem. Mert ö, itt arról van szó, hogy, hogy a, a rendszer, ugye itt O'Briennek és Smithnek a beszélgetését hallhattátok. O'Brien az, aki elinte ellenállónak adja ki magát, de csak azért, hogy beférkőzzön Smith tudatába, és amikor ez sikerül, akkor ö, leleplezi magát, és egy nagyon súlyos és nagyon kegyetlen kimballatásnak veti alá Smith-t a Mielőtt még smith bevinni a 101-es szobába, e, igazából e, itt a kérdés az az, hogy ha az identitásodat, a, a, a másként gondolkodásodat, ha az ellenállásodnak, a, a, az, a, az autoritásodnak a, a, a magvát nem tudod elvetni a lelkedben, akkor, akkor véged van, mert akkor, akkor ki tehát, kiválják belőled. Tehát a fájdalommal, a megkínzatással, A, a, a halálfélelemmel olyan mélyen tudják a lényedet átmosni, olyan o, a Nincs olyan belső fiókod, ahova el tudjál rejtőzködni előlük. Itt a cél nem az, hogy te megvalda a nagy testvért, és hogy ne állj ellen. Itt a cél az, hogy valóban szeresd a nagy testvért. Prestist kérdést csinál a rendszer abból, hogy addig ne végezzen ki veled, amíg te nem szereted meg a nagy testvért, és amikor megszereted a nagy testvért, akkor talán kivégeznek, talán nem, de már mindegy is lesz, mert ha kivégeznek, akkor azt is a szeretett nagy testvért teszi majd. Tehát itt, itt, itt, itt, egy, itt a kérdés az az, hogy van-e az embernek olyan halhatatlan része, amit emberi eszközökkel, az ember-ember által való elnyomatásának a módszertanával, mm, amihez ilyen módon nem lehet hozzáférni. Vagy nincs ilyen, és az ember százszázalékosan kiszolgáltatható, és százszázalékosan alávethető, a, a tudata százszázalékig átmosható, a fájdalomtól való félelem és a haláltól való félelem eszközeivel. A kérdésre a válasz ugyan nem rejlik a filmben, viszont maga a kérdés konkrétan elhangzik, amikor is Smith Giuliaval történő beszélgetése során felteszi, vagy felteszi a kérdést, hogy az-e az árulás, amikor, amikor valóban megtanulsz engem nem szeretni. Tehát amikor, amikor érzelmeket tudnak megfordítani a, a zsarulás eszközével, illetve hogy a kínnal, a fájdalommal és a az egyéb a filmben jól ábrázolt ö, ö, eszközök garmadával. Itt, itt arról van szó, hogy... hogy... hogy, hogy, hogy nem, nem, nem arról van szó, hogy megtanítanak téged félelemből hazudni. Ez kevés. kevés. Hanem a személyiségedet formálják át, de alapjaiban. És itt az a kérdés, hogy le tudnak-e hatolni az alapokig. Ha nincs lélek, akkor le tudnak. Ha pedig van lélek, akkor ez, egy, ez meg már egy, egy olyan kérdés, hogy ha létezik egy, egy belső konzisztencia, egy lélek, akkor az a lélek, az alkalmas-e arra, hogy oda identitást mencs? Mert ha nem alkalmas rá, hanem csak egy belső isteni lényegről van szó, valami, valami, valami magról, amikor rétegződ... Mag igen, igen, igen, valamiről, ami, ami nem személyes és nem tehető személyesé, akkor jaj, mert akkor véged van, mert akkor úgy formálnak át, form Gyakarnak. És, akkor, és akkor, akkor bármit tehetnek veled, akkor kesztyűs bábál bá leszel. Magyarán az érzelmeidet lehet-e a tudatos szintet felől megközelítve befolyásolni oly módon, hogy úgy áruld el magad, hogy gyakorlatilag az általad és általad függetlennek vélt érzelmeket fogod megtagadni. Amiről még érdemes beszélni az az új szótár. Az újbeszél szótára, amelynek újabb és újabb kiadásai egyre kevesebb és kevesebb szót tartalmaznak, és ilyen módon szűkítik be az embereknek a szókincsét, ugyanis amire nincsen szabad, a, azzal nem tudsz dolgozni, az, az, a, az a világ meghalt a számodra. És így írtják ki a múltat, hogy azokat a szavakat, amelyeket a múltban használtál, amely szavakkal mondjuk lázadhatsz, vagy lázadhatnál, vagy autonóm lehetnél akár, független lehetnél a rendszertől, azokat kiveszik a fejedből, egyenként. És ahogy fogynak a szavak, úgy fogy a világ. Mert annyi a világ, amennyi fogalmad van rá. És amikor már nincsenek rá szavaid, mert az beszél legfrissebb szótárában már csak a, a, a szeretem és a nagy testvér szavak szerepelnek, akkor te magad egy darab nagy testvér iránti szeretetté válsz. Azzá inflálódsz, hogy az ember, az hogy, hogy, az, hogy a, a modern ipari társadalmak, amelyek a világot átformálták, és mindent a kalapácsütéseik nyomán önmaguk számára eszközé formálták, azok végül az emberi anyagot is átformálják olyan módon, amilyen módon ezt megtették a, a, az összes szerves és szervetlen anyaggal a bolygón. Ennek a víziója, a, leg, a leges legsötétebb víziója az 1984, és semmi, semmiféle fantazmagóriával nem vádolható azorvel. Ugyanis következetesen vitte csak végig azt az irányt, amelyen a, amelyen a civilizáció elindult legalábbis akkorra, amikor ez a, amikor ez a történet készül. Ez a, ez a történet az 50-es években. Tehát azt lehet mondani, hogy az ember ember által való elnyomatásának a szuper abszurduma, vagy hogy is fogalmazzak a non plusz ultrája az 1984. Mert az igazi elnyomotás nem az, amikor valakit az eszközök mentén vagy az eszközökkel a kezében hagysz vergődni, hanem amikor elveszed azokat az eszközeit, amivel egyáltalán lehetősége nyílna arra, hogy felismerje, hogy elnyomatásban van, vagy abban él. Csak nem dobogótérő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. A Bukás című film. A... a... Hitler utolsó napjairól szóló film a Fantasztikus Bruno Gánccal a főszerepben egy, egy olyan rendszernek a végnapjairól szól, amely rendszernek nem volt alternatívája arra, hogy mi, hogy mi lesz, ha nem győzünk. Tehát a győzelem, alternatívája, <gül> a győzelem alternatívája a győzelem volt, a Führer alternatívája a Führer, a Németország alternatívája a Németország. Egy, egy ilyen rendszerben, és akkor, és akkor most valami bebukott. A három közül valami. Vagy Németország nem a kiválasztott nép, vagy Hitler nem a kiválasztott vezető Németország számára, vagy az egész logika, ez a szociáldarvinizmus, amelynek értelmében létezik ilyen, hogy kiválasztott nép, és létezik ilyen, hogy kiválasztott vezető, ez egy hülyeség. Tehát a, e közül, a három közül valami bebukott. És a Führernek az utolsó napjaiban ezzel kell szembesülni, hogy most a három közül mit kérdőjelezzen meg? Hitlert, a németséget, vagy a fajelméletet. És amit Hitler megkérdője, az a németség. Az a németség is. Hitler, ahogyan... Tehát tulajdonképpen a németség ugyanarra a sorsra jut, amire a zsidóság, de konkrétan. Tehát Hitler kiadja az utolsó hat parancsot, ez a legdöbbenetesebb. Az egész, az egész hitlerizmusban, az utolsó hat parancs értelmében el kell pusztítani mindent Németországban. Tehát Németországot vissza kell rugdosni a, a, az őskorba, gyakorlatilag a komplet infrastruktúrát, minden házat, minden hidat, minden elektromos rendszert, mindent a sárga földig le kell rombolni Németországban. Tehát, e, e, ez... E, e, és miért? Miért? Mert Németország elveszítette a háborút, tehát a németség nem lehet a kiválasztott faj, É, persze a Führer nyilván megkérdőhez volna magát is, és gondolhatta volna azt, hogy talán nem négy különböző fronton kellett volna egyszer háborúzni, és akkor talán meg lehetett volna nyerni a háborút. De azért, azt gondolom, hogy Hitler az nem, a, nem az önkritikának volt a, a, a korona hercege. Hát gyakorlatilag itt a zsarnokság az itt bukkan fel, hiszen a, a lehetséges hibák közül véletlenül sem üt eszében saját magával számolnia. De egyébként nem vagyok róla meggyőződve, hogy ő ezt, ezt ilyen módon látta. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy ezt a, a, a három hiba lehetőséget, azzal, hogy a, a soha el nem gondolt B-forgatókönyv valósult meg, az, hogy mégiscsak elvesztettük az elveszthetetlen háborút, hogy, hogy ő ezt látta, hiszen, hiszen ha a filmre gondolunk, Nem vagyok benne biztos, hogy ő ebben az időszakban már tudatáná volt. Voltak világosabb pillanatai és voltak kevésbé világos pillanatai. Azt kell tudni, hogy a film az a Tridel Jungénak, az ő titkárnőjének, a Müncheni lánynak az, a, az élménybeszámolója alapján készült, tehát ő írt erről egy regényt, jól a végnapokról. Jó, tudom, még 95-ben interjú is készült vele, hiszen a film végén igen. A minden igaz, le is adja. Igen, igen, maga Tridel Junge mondja el azt, hogy sokáig azzal mentegette saját magát, hogy hogy... Milyen rendes ember szereti a kutyákat? Hát meg, meg, meg, meg azzal, hogy hát ebben a rendszerben senki se tett semmit. De aztán megtudta, hogy így voltak szofisolok, akik igenis tettek valamit, és ő akkor szégyállt el magát nagyon, amikor ezt megtudta. Ami biztos, hogy a, hogy a bukás az, az, az nagyon jól mutatja meg azt, hogy hogyan vesznek részt az önmaguk elnyomatásában a, a, az elnyomottak, hogy, hogy hogyan, hogyan kóperálnak a diktatúrában a a, a, a, a diktatúra elnyomásának elszenvedői. Hogyan veszik fel azt a szemüveget, amitől nem látják meg, hogy milyen játéknak a részesei? Azt, azt, azt gondoljátok el, hogy a Führer kiadja az utolsó hat parancsot, hogy nincsen tovább, Németország megsemmisült, és meg is kell semmisíteni. Minden, minden kiskorú menjen ki az utcára puskával, és lőjön tankokra, és a, és a A nép ezt végrehajtja, és nem csak, hogy végrehajtja, hanem amikor már nincs, amikor már nincs, abszolút nincs remény, akkor emberek, fiatal emberek, 20 éves meg 25 éves emberek lesznek tömegesen öngyilkosok. Tehát az a, az a tömeges öngyilkosság hullám, ami végig söpör a filmnek a második felén, amikor minden remény elvész, az a legdöbbenetesebb. A Az, az, az valami félelmetes, az valami ijesztő, és itt már ez már nem nacionalizmus, tehát ez már túl van azon, ez már vallási fanatizmus. Tehát itt, itt, itt már gondolj bele, a Führer kiadja a parancsot, hogy vége mindennek, és emberek megölik magukat, mert nem hisznek abban, hogy létezik világ, létezik élet a Führer után hogy nincs alternatívája ennek a rendszernek. És a legborzalmasabb talán az még itt a, a, a 20 évesek öngyilkosságai mellett, amikor láthatjuk a film második felében azokat a jeleket, amikor gyakorlatilag német nem ugye 10 évesek, hanem 8-10-12 éves kisgyerekek önként és dolgoban mennek az utcára konkrétan harcolni. az, hogy egy felnőtt tudatosan ennek a játéknak részessévé válik, vagy tudatlanságának köszönhetően azt meg el tudjuk fogadni. De mi hatalom, mi mágikus erő az, ami gyerekeket is képes erre a pályára ráállítani? Ez a film ez azért különleges, mert itt a fűrrel kapcsolatos alapvető eh, ellenszenv az egy nagyfokú szánalommal egészül ki, amit eddig még soha senki nem mert. Le lecserélődik konkrétan. I igen, igen, soha senki nem mert a Führerrel kapcsolatban szánalmat éreztetni. Ebben a filmben nagyon intenzív szánalomérzetet tud az ember megélni ha a Führerrel kapcsolatban, hát hallgassátok ezt.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 Nélkülük nem boldogulnak az ázsiai hordával. Csak néhány napig tartsuk Berlint. Utána kezdhetünk egyezkedni. Ah, Monk, Hát megjött. Mein Führer. Mától kezdve életbe lép a Klausewitz. A front elérte Berlint. A karmányzati negyed védelméért. Mostantól maga a felelős.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 Egy ilyen háborúban nincsenek civilek. tx kapcsolat 2-1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a rádiókafén, Pusher robert és mai beszélgetőtársával, német Istvánnal kaptunk SMS-eket. A évesek jó része azért lett öngyilkos, mert sejtették, hogy mi vár rájuk a háború után a fogolytáborokban, hiszen tudták, mit tettek ők a fogjaikkal korábban, írja nekünk é. Na egy pillanat, ha ezt így gondolták volna, akkor nem öngyilkosok lettek volna, hanem nyugatra menekülnek, hogy amerikai fogolytáborba kerüljenek és ne orosz fogolytáborba, de nem ez történt, hogy mindenki menne hült nyugatra, persze nyilván voltak sokan, akik nyugat felé menekültek, de... Tömegesen ölték meg magukat fiatal emberek, nem, nem hittek az életben a, a, a háború után. Meg most az, hogy valaki le, le, levetheti az egyenruháját és elégetheti. Találhat magának egy ruhát, mintha egy hülye kis melós lenne, és jó esélye van, hogy nem kerül fogoly táborba. Tehát azért nem, Ha valaki élni akar, az talál utat, hogy éljen. Vagy megpróbálja magával elhitetni, hogy lesznek alternatívák a jövőben, akik segítik. De itt erről szó nem volt. Igen, igen, igen. Itt, nem, hát itt arról van szó, hogy a, a A, a Führer olyan mértékben uralkodott az elnyomottak lelkén. Itt az elnyomatásban mindenki kollaboráns volt. Mindenki, minden egyes lélek. Ez nagyon nehéz mai észsel fölfogni egy ilyen diktatúrának a működését, mint amilyen a hitlerizmus lehetett. Ö, olyan, hogy, hogy egy totális diktatúrának ilyen legitimitása legyen. Elképzelhetetlen mai észsel ezt fölfogni. És, és, és ez képezte, ez a legitimitás képezte a tudatát a Führernek. Tehát Ő, ő azt adta a németeknek, amire vágytak, mert és, és, és hát a, a, a, a bukás című film a szintiszt a Monty Python, tehát ha lenne kedvünk röhögni, tudnánk. Azon, ami ott zajlik. Tehát, ha, amikor a kapszulát azt arról úgy beszél az egyik katona, hogy ezt személyesen a Führertől kaptam, az egy valamelyik fő tíz, személyesen a Führer ajándéka a ciánkapszula, hát ezt most már be kell vennem, nem tehetem meg, hogy nem használom fel a ciánkapszulát, hiszen a Führer személyes ajándéka, hát én tartozom a Führernek azzal, hogy most kinyírom magam. Szóval hogy ezt, a, ezt a lélektant, ezt a, a gondolkodásmódot, ezt a logikát próbáljátok már be hát, vagy. De, nem. Ne, ne, ne próbáljátok, én, hogyan? Hát, hogyan? Sajátítani. Ne próbáljátok meg elsejátítani! Semmiképpen, nagyon-nagyon ijesztő és nagyon félelmetes. Már a dobogón! A nap harmadik helyezettje. Az Ötödik Pecsét című film, ami egy egészen kiváló, egy kivételesen ö, nagyszerű film. A legjobb magyar film szerintem, valaha. A, a, igazából, hogy miért a legjobb? Hát erre öt nevet tudok mondani. Sánta Ferenc, Fábri Zoltán, Márkus László, Őze Lajos és Latinovít Zoltán. Ez az öt név az ami, az, ami garantálja nektek azt, hogy a legmagasabb színvonalú e, műjelvezetben lesz részetek, hogyha megnézitek. Ez a, e, ez a legmagasabb minőségű katarzis, ami az én számomra elképzelhető, vagy amit én valaha átéltem, a, a, a filmnek, a, ami a filmnek a végén zajlik. Tehát a, olyan, olyan szintű erkölcsi, e, morális megtisztulás az, amin az ember végbe megy, ha ezt a filmet megnézi. Főleg, ha először látja. Az, az leírhatatlan. Ez az egyik részem, viszont ha csak a filmet önmagában vizsgáljuk, akkor valószínűleg a minden idők három legjobb magyar filmjében az első két hely valamelyikét tudhatja magáért. És azok közül pedig az első helyet. Az, valószínűleg, mindamellett, hogy ez egy iszonyatosan alacsony költségvetésű film, gyakorlatilag teljesen minimál, minimál eszközök felhasználásával,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 E, igazából három áll a film, az elején elméleti síkon e, hoznak egy-egy bizonyos döntést, aztán megnézhetjük az életüket a második harmadban, hogy hogy néz ki, és e, meglátjuk azt, hogy mindegyik egy nagyon más életet él, mint amilyen szerepet játszik ebben a bizonyos társaságban, és a puding próbálja az a harmadik harmadban jön el, amikor meglátjuk azt, hogy a gyakorlatban, amikor eljön az igazság pillanata, akkor mit képesek megvalósítani ebből, milyen fedezetet szolgáltat nekik az elmélet, illetve az életmód. És a furcsaság az egészben az, hogy számomra külön szimpatikus volt a kocsmáros <kül> szerepe, aki ugyan soha nem próbált meg moralizálni még a film első harmadában sem, illetve mindig racionális döntéseket, vagy racionális válaszokat hozott az igazán komoly felmerülő morális kérdésekre, majd amikor megmutatták az értetők, kiderült, hogy így is él, hiszen azt számolta, hogy az esetleges majdani azt, äh, kommunista pártitkárnak, hogy nem tudhatod, hogy olyan dolgok, de a, a köpletvezetőnek is e, e, csúsztat. Igen, meg a arra szólt a, a történet, hogy mi lesz, ha az oroszok nyernek, akkor ennek az embernek is kell adnunk, illetve hogy per pillanat még ugye le kell fizetnünk a nyírasokat is. Igen. E, teljesen racionálisan és e, Ha szívünkre tesszük a kezünket, akkor elmondhatjuk. De a, de a vég, megérthető. De, a végén, a, de a, a végén, amikor a pudingot kell megenni, akkor valami egész más. Tehát ott, ott, valami, ott, ott egy másik síkon zajlik. Tehát ott, ott, ott, ott egy erkölcsi síkon zajlik. Tehát mindegyikünkben van egy jobbikén. De jól ami... ott sem bukott meg. Hát, úgy sem bukott meg, illetve ha. De ott jó, nem ezt a racionalitást követte. Tehát azért azt nem, látjuk. Nem látjuk. Tehát itt, í, í, í, és, és hát amiről beszélünk, a diktatúra működés módjáról, mert sok mindenről, sokkal több mindenről szól ez a film, nagyon kemény. Tehát a, talán a legkomplexebb leg, erkölcsi dráma a film történetében. Ne tévesszen meg titeket, hogy a hogy magyar filmről beszélünk, mondom a film történetében, az egyetemes film történetben. De De a diktatúráról, a diktatúra működésmódjáról is nagyon sok mindent mond el. Ö, ö, konkrétan Latinovít Zoltán, akinek ez az utolsó filmje volt, ö, ö, aki, ö, aki egy, egy nyilas ideológust játszik ebben a filmben. Igazából a, ő, a, ő a sötétség erőinek hercege, azt lehet mondani ebben a történetben. És, és ő az, aki egy kis leckét ad arról. Kis leckét? Hát gyakorlatilag a film lényegi eleme az a 10-15 perc, amíg őt láthatjuk. Magát a, a morális, illetve azt a konfliktust, ami végül is megmutatja, hogy főszereplőink elméleti megközelítése, a gyakorlati, vagy a valós élete, és a Kényszer helyzetben vagy a krízis helyzetben való cselekvése az hogyan csapódik le, az, az ő szerepéhez és az ő megjelenéséhez kötődik. Szóval mindegy, sok. Mindegy, ú, igen el mesélni. So, so, sok minden is túl, sok minden, nagyon sok mindenről szól ez a film, és nem mellesleg a diktatúrának. a a mindenkori működésmódjáról. Ugye, mindvégig arról beszélünk, hogy a diktatúra legfőbb művelete, amit el kell végeznie, hogy bűrészessé tudjon téged tenni a saját elnyomatásodban. Tehát, és ez az, amit, amit ö, ö, ez az, ami az öregvítónak sokkal jobban ment, mint az ifjú Michaelnek, csak hogy egyetlen példát mondjak. Itt arról van szó, hogy legitimé kell tenni a saját elnyomatásodat. Ez az, amiben például a, a, a az acélgyörgy, acél, a mi acélgyúli bácsink nagymester volt, ö, És, és, és ez az, amivel kapcsolatban itt, itt a, a Latinovics által játszott karakter egy nagyon tanulságos leckét ad nekünk. Bombádomnak egy pártházra, bagatel ügy mondom én. Telefirkálják a falakat, röpcéduláznak, bagatel ügy. Rálőnek egy testvérünkre, bagatel ügy. Miért? Mert elfogjuk az illetőket, felakasztjuk, vagy tarkon lőjük. Hányan van Az ország lakosságának elenyésző töredéke, ezer, tízezer, húszezer, előbb-utóbb elfogynak, gyönyörű hullák lesznek, tehát bagatell. Ami nem bagatell, az a többi, aki nem röpcédulázik, nem dobbombát, nem lövöldözik, hogy azokkal mi van, az az érdekes. Azok itt élnek, szuszognak, az igazi dolgunk velük adódik. A tömegek korát éljük, tanár úr, az undorító tömegek korát amely tömeg soha nem táplált még olyan illúziót saját magáról és önnön szerepéről, mint éppen ma. Hány ingerlően undorító, amit a tömeg önmagáról hisz ebben a században? Sztrájkok, tüntetések, hát hol éli? Ami ezt a négy fickót illeti, természetesen nem végezzük ki. Akkor miért hoztuk be őket, kérdezi talán. Nem gondol arra, hogy ezek Önmagukat fogják becsülni azért, mert felemelték az öklüket, amikor macák beléjük rúgott? Vagy amikor maga a ringyónak nevezte a feleségüket? Nem idegesíti ez magát? Protestálni, lázadni, tiltakozni csak az olyan ember tud, aki becsülheti önmagát. Ki innen embereket, akik félni fognak tőlünk? Gyűlölni fognak bennünket? De jogosan becsülik önmagukat. Elkövetne ilyen hibát? Amíg az önérzetnek nyoma van bennük, addig hiába veri a félelmet, adjuk tekervényeibe, tanár úr. Mi következik ebből? Mi lehet a maga teendője? Meg kell utáltatni őket önmaguk előtt, világos? Amíg ezt nem tette meg, addig nem csinált semmit. Az világon semmi. Abból kell kiindulni, hogy egy. Az ember nagyon ragaszkodik a nyomorult életéhez, kettő. Az ember végtelenül gyenge, szégyen teljesen vacak és gyáva teremtés. A második szájéze mindig keserű, bár helyezése ezüstötén. A vakok földjén című film a második helyezettünk. amely egy nagyon kevéssé ismert film. Egy angol-amerikai filmdrámáról beszélünk, amelyben Donald Sutherland és Ralph Fiennes játsza a főszerepeket. Tehát nagyon jegyzett színészekről beszélünk. Azt hiszem, hogy két elsőrangú színészről beszélünk a Ralph Fiennes és a Donald Sutherland esetében. Egy nagyon abstrakt térben játszódik ez a történet. Azt mondhatnám inkább, hogy téren és időn kívül zajlik. Nincs helye és nincs ideje. Játszódhatna Kelet-Európában, játszódhatna Iránban. Játszódhatna akár a távol keleten, Kambodzsában, vagy, vagy Vietnámban, vagy Koreában, játszódhatna Latin-Amerikában, játszódhatna akár a múltban, a 20. század sötétebb éveiben, akár a francia forradalom idején, de játszódhatna akár a jövőben, valami nem tudom én 20-30-50 év múlva is. Sőt, hát a képjelemek olyan szinten keverednek, hogy gyakorlatilag 2 300 év eltérés van a kellékek között. A náci német országból megszokhatott Mercedes személygépkocsi mellett, a mai ruhába öltözött kommandósok és a, a gépjárműben utazó kosztümös színészek mellett. Szerintem ez a rendező forgatókönyvíró Robert Edwards szándéka is volt, hogy ezt egy téren és időnkívül helyezzel, hogy ez, hogy ez univerzális legyen ez a történet, hogy úgy okuljunk belőle, hogy ne a tudatunk, ne tudja le lekötni a tudatunk egyetlen rendszerhez se, hogy ne tudjunk újjal mutogatni, hogy a szemét komcsik, a mocskos fasiszták, hanem, hanem, hanem az a, a, a gépezet kontra ember viszonylatát lássuk. A, a jelmondata, a, a, a mottója ennek a történetnek, az annál szebben nem foglalható össze, ahogyan ezt maga Joe, a, Joe, a Ralph Fines által játszott karakter előadja a filmben, a régi rendszerben, az ancien rezsimben ember nyomott el embert. Most az új rendszerben pont fordítva van. Ez arról szól, hogy a foglárok, meg a, meg a, meg a A fogvatartottak azok helyet cserélnek a rendszerváltáskor, a rendszer pedig marad. Nem csak a rendszer marad, hanem maga a cella is marad. Ugye jól tudjuk, hogy az Andrási út 60-ból, amint kiköltöztek a, a nyilasok, abban a pillanatban beköltözött az ÁVU. Mert hát ott van egy nagyon jól kis felfelépített kis infrastruktúra. Tökéletesen. Adott a know-how, miért kellene persze, Működő kínzókamrák vannak, ott van minden eszköz. Sőt, Ez hát van egy jó szakember van Nagyszerű szakemberek, akik tökéletes pontossággal tudnak veséket lerúgdosítani. Körmöket kitépni, herék báramot vezetni, hát ennél eh, most ki, kinevelni, ki, kitermelni egy újat, hát ennél nekünk fontosabb dolgaink vannak, hát itt ami szentséges eszméinket kell az emberekben eh, elmélyíteni ezekkel az eszközökkel. A hatalomváltás megtörtént, folytatódjanak a szürke hétköznapok, üssük azt a vesét. Egyébként nagyon érdekes, hogy Ton személye eh, fizikai megjelenésében több emberre is hasonlít a film során. Eh, Robin, neked melyek voltak azok az arcok, amiket felismerni véltél? Donald Cadderlen játszott Tornt. Hát én tornal kapcsolatban vagy Marxra a szociálok, Egy nagyszakálú, ilyen, ilyen orosz pátriárka kinézetű, vagy ajatollak kinézetű, rögtön Komeini beugrik, mint a szociáció. Neked még? Castro, Egyértelmű, Egyértelmű, igen, Castro nagyon is. És na nagyon furcsa, többször visszanéztem az elején, van több olyan jelenet, amikor nem mutatják csak egy cellabrakon abrakon keresztül, vagy cellarácson keresztül. Nagyon rosszul látható, mintha a megjelenése Jézusra vajazna. Az elején abszolút Krisztusi. Az elején, az elején ő, egy, ő egy, de egyébként Osama Bin laden kapcsolatban se kell, hát 2006-os filmről van szó. Igen. Tehát Osama Bin laden kapcsolatban se kell túl messzire mennünk az aszociációért. A, a, az az igazság, hogy ez a film az, ami a legjobban mutatja az az, az út 60 sztori. Ez a film, azt kell, hogy mondjam! A hatalom és a, a politika cinizmusát mutatja, ugyanis gyakorlatilag úgy cserélődik le kétszer ö, politikai rendszer, hogy az azt kiszolgáló emberek éppen csak egy-egy méterrel kerülnek arra, illetve a rácson, innen vagy túl elfoglalt helyük ö, kerül át a másik síkra. A legszebb pillanat az a rendszerváltás pillanata, amikor a, megrendezik a politikai pert, ugye a Ceausescu perre mindannyian emlékszünk, ahol az ügyvéd a legsúlyosabb büntetést kérte a vádlotra. Ismétlem, az ügyvéd a legsúlyosabb büntetést kérte a vádlotra. Milyen ügyvéd az, aki a leg... létezik olyan per? Ez miféle per az, ahol az ügyvéd a legsúlyosabb büntetést kéri a vádlotra? Az... És miért kell egy ilyen ócska színházi előadást megrendezni egyáltalán? Akkor miért nem lövik le inkább egyszerűen, nem lenne sokkal... Ö, egyenesebb, tisztább, tisztességesebb, korrektebb dolog egyszerűen fejbe lőni, ahogyan a, az ószamát állítólag fejbe Én Na pont ezt akartam felhozni példának, hogy, hogy ez a jelenet a filmből, amikor is Torn egyedül, egyedül hát, ta tanú volt, ez, ez, ez, ügyész ez, ez, ez, és gyakorlatilag bíró és ítélet hajtó, ez az a jelenet, amit ha a mai világpolitikai történésekben megnézünk, akkor tökéletesen láthatók egy héttel ezelőtt. Na, na igen, igen. Tehát, hogy az, előző, az előző rendszerből tehát nem hiszünk abban igazán, hogy a diktátor bűnös? Mert ha hiszünk benne, akkor miért nem rendezünk egy korrekt pert neki? Miért, miért, miért bűnben fogan az új rendszer? Ez a kérdés. És itt ebben a pillanatban a politikai pert pillanatában az egész történelem koncentrálódik. Tehát a, az ancien rezsimnek az összes bűn a vérpadon és az új rendnek A, a, a forradalmi rendnek az összes bűne a várlottak padján. Ott egyetlen egy pillanatban. Hát egy olyan pert hallhattok, amelyben a az, a torn egy szemében a tanú és az ügyész a Tornak a samesza, egy csaj, egy ilyen forradalmár csaj, az pedig egy személyben az ügyvéd és a bíró. Tehát két, két embernek a beszélgetése zajlik, Körülbelül és... kettő perces dialógus a... Gyakorlat, gyakorlatilag ennyire... Ez a politikai perintézménye. Az államelnöke második Maximilian, a Bonaventura házvezére. Őnség! Ezennel letartóztatás alá helyezzük, mert vétett a nép ellen, vétett az állam ellen, és vétett az emberiség ellen. Mm, mm, mm, mm.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 Fényom, kis republikánusok a demokráciáról papolnak, de úgy törnek be ide, mint a ganosztevők. A grófejból lett volna az eskütszék, ha ide ültethettünk volna egy tucat diktátor. De a sakk halott, Noréga ül, Pinoch egy beteg lett. Idi Amin pedig teniszezik. Milyen tisztelt bíróság, mikor eszembe jutnak a lomha délutánok. Gyermekkorom a barázdált ég alatt, a porig éget, fák üszke, az út szélén mezít asszonyok fekete arca, Azt kérdem, mit hozott nekünk a Maximilienek 20 éves uralma? Egy húsz éves kormányzat uralma, mely nem tett más, csak elvett a néptől, mit szolgálni kéne. Az államas ajtót csöndre ítélte. Húsz év alatt egy hajdal virágzó kultúra egyetlen ember magánjáték szerévé vált az izléskárára. Húsz esztendő, miközben a saját nép ellen vívott háborút. A politikailag megbízhatatlanokat mind sterilizálva, kínozva, megölve.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 És mi legyen az asszonyjal, a harmadosztályú színésznővel, aki lefagyasztotta a palota alját, hogy az estélyeken az írhabundáját viselhesse még a nyár közepén is? Garanciát kérek arra, hogy az általam választott országba károsznak. életben hagyhatjuk-e, hogy élete hátralévő részét a Riviera-működse a pénzből, te. amit a saját népétől Házi lopott? Házinrizet a vidéki villámban, bármelyikben, válaszol! Lássa -e, Junior, hogy kapzsirett! Nem tudja, hogy nem szokásod a ahol eszünk? Milyen tisztelt bíróság! Íme a gonosz arca. Látják, milyen vékony az ajka? Milyen sápat is elpuhult közelről nézve, milyen közönséges. A vád végzett védelem. A védelem Mr. Thorne szólítja. Mr. Thorn, Elmondaná nekünk, mi volt a vád, amivel önt bebörtönözték 13 hosszú évre? Azt hiszem, egy darab, ami kritizált a kormányt. És az illető, aki börtönbe küldte önt, itt látható a teremben? Igen. Mutassa meg, kérem.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 Eszébe jut bármi indok, amivel megúfhatná a férjét a halálos ítélettől, amit népellenes bűneivel érdemes? Mm. Vegyük jegyzőkönyvbe, hogy a tanú hallgatott. Meghozták az ítéletet? Igen, bíró úr. A vádlott szerintünk bűnös mindenben. Gyilkosként fogják emlegetni. Sebészként emlékeznek rá. Sebészként, aki kivágta a rákot az állam testéből. És az ítélet? Halál. volt szíves o, halálni? Védkes vagyok. Ezt akarta hallani? Mondja meg, mit akar, és bármit. Azt mondtam. Álljon már fel, fogalj! Kérem! Enne ítélete szerint, ezennel el kell szállítani a kivégzés színeire, ahol kötél általi halál lesz a sorsa. Isten irgalmazzon bűnös lelkének. Legyek tehát a rabszolgája. Nyaljam a pakancsát! Semmi akadálya. A kivégzés alternatív formájával helyettesítjük az említett módszert az ideiglenes kormányok. Kész is. Hátra, hátra, rengeteg. A csúcsok csúcsa a mai number van. A Mások Élete című film az én véleményem szerint legalábbis a mi, mi kis listánkon minden idők legjobb filmje a diktatúráról, a diktatúra működéséről. Hát valahogy így kéne szembenézni a múlttal. Így kéne szembenézni a közös bűnökkel, ahogyan a németek teszik, úgy a náci múlttal, mint a stázi múlttal. A legfurcsább a filmben talán az, hogy igazából semmi sem borzasztó benne. A szürke hétköznapokat élő szür kis szürke átlagpolgárok a kommunista rezsim alatt, vagy kimének tartja, teszik a dolgukat, mindezt úgy teszik, hogy hogy morálisan, illetve a hétköznapjaikban a moralitás az nem lebeg a szemük előtt, viszont, viszont mindenki tudja, hogy a kelet-német blokkban, illetve a kelet-német országban a stázinak iszonyatosan fontos szerepe volt, talán a legnagyobb titkosszolgálat volt és besúgó a bírt a volt kelet-európai... Egyértelműen, egyértelműen, Akkor? állítólag minden nyolcadik ember ügynök volt. Minden nyolcadik ember a stázi ügynöke volt. Ez e, e, legalábbis a... Az, az utólag nyilvánosságra hozott dokumentumok alapján, ami e elképesztő, tehát az annyira ijesztő, hogy ha belegondolsz, hogy a saját, most így hány embert ismersz, hány személyes ismerősöd van, jó, jó esély van rá, hogy a legjobb baráti körödben, tehát a, leg, a legbelső körben volt négy vagy öt stázi ügynök. Mindenkinek. Mindenkire négy vagy öt stázi ügynök jutott, aki, aki folyamatos jelentéseket írt rettenetesen. Ijesztő. Ijesztő! a szám, talán több volt ott a sztázi ügynök, mint nálunk a pártagok száma, hiszen nálunk talán, ha 800 ezerről beszélnek, mm. és akkor stimmelnek az arányok, de nem is az az érdekes, hanem, hanem a helyenként már idilli képben, eh, hogyan, hogyan képesek eh, az ügynökök, egészen pontosan főszereplőnk, hogyan képes eh, elfogadni azt a helyzetet, hogy eh, kiszolgál egy diktatúrát, és közben a buszon, a mellette ülő ember az, akit megfigyel, akit, akiről jelent, az egésznek az életét tönkre teszi. Azért zseniális, mert a diktatúra lélektanáról szól, és az ember, ember működő, működésképtelenségéről a diktatúrában, és hogy az embernek a diktatúrában egy ponton döntést kell hoznia, hogy a saját lelkét menti, vagy a párthoz való hűségét szolgálja, és hogy e ehhez a ponthoz tiszta lelkiismerettel szükségszerűen el kell jutni. Erről szól ez a történet. És hát a stázi működéséről egy nagyon-nagyon én úgy gondolom, hogy hiteles, és úgy gondolom, hogy nagyon felkavaró képet ad. Arról, hogy milyen, milyen, a, milyen a, a, az ügynök lélektana, az ügynök állapot, létállapot hogy erről. Egy, egyébként attól, attól... Arra gondoltam, hogy az a kérdés, hogy mitől ennyire felkavaró számomra konkrétan személy szerint, valószínűleg az a válasz, hogy gyermekként ugye a 70-es, 80-as évekből vannak emlékeim. Gyakorlatilag azok a képek, amiket onnan látok, azok, azoknak a megfelelői megvannak az én emlékeimben is, csak néhány száz vagy egy km kilométerről alé, alé, alébról. És hogy gyakorlatilag pontosan ugyanilyen világban éltünk mi is, nem annyira távoli múltban, néhány évtizeddel ezelőtt. Aludni szeretnék. Kérem, hagyjanak aludni. Kezeket a comb alá. Mondj el, kérem még egyszer, hogy mit csinált szeptember 28-án. Kérem, csak egy órát, csak egy kicsit, csak egy kicsit had aludjak. el még egyszer, hogy mit csinált azon a napon. Miért tartják ilyen sokáig őkben? Úgy értem, ez már embertelen. Az, akit ártatlanul börtönöznek be, minden órával egyre hangosabb lesz az ő igazságtalanság miatt. Kiabál, dühöng. A bűnös viszont egyre inkább megnyugszik és hallgat. Vagy sír. Tudja, hogy joggal zárták be. Nincs jobb módja kideríteni, hogy valaki ártatlen vagy bűnös, mint addig kérdezni, amíg már nem bírja tovább. Osztálytársommal Max kirchner Felmentünk mindannyian a lakására. És késő este zenét hallgattunk. Van telefonja, fel tudják hívni. Mindet igazolni fog. Felténik önöknek valami a vallomásában. Azt mondja, amit az elején. Ugyanazt mondja, mint az elején. szórú szóra. Aki igazat mond, szabadon fogalmazhat, és meg is teszi. A hazuk pontos mondatokat biflász be, és a feszültség hatására mindig azokhoz nyúl. A 227-es hazudik. Van két fontos bűnjelünk. Növelhetjük az intenzitást. Ha nem áruljal a segítőtárs nevét, még ma le kell tartóztassam a feleségét. Jánis nádja állami gondozásba kerül. Ezt akarja? Hogy hívják a cinkosát? Ki volt az? Gliszke. Hogyan hangosabban? Gliszke. Werner Gliszke. Werner... Gliszke. Kihallgatáskor a szocializmus ellenségével dolgoznak. Ezt mindig tartsák észben. Jó napot! Azért nagyszerű film a mások élete. Itt ugye a e, Gerd Wiesler századosnak, a HG 20 v 7 es számú sztázi ügynöknek, a, egyébként ő, ő, ő tiszt, tehát hogy ő, ő, ő, egy, ő, nem, ő nem akárki, tehát hogy egy, egy egés, egészen magasrangú ügynök, a, a, a kezdőpontját látjuk, tehát ez a film elején így, így, így oktatja ő. Az a, előbb halott jelenet a... egyébként egy egyetemi előadás. Igen, ezt kell, ez kell tudni. van rajta sokkal? Igen, igen. igen, és hogy innen, ez a mi hősünk, akit a nagyszerű gurrik műhel játszik, és aki a film bemutatását követően néhány hónapon belül megiskalt, hogyan jut el a, a, az önmaga etikai színvonalának a vállalásához és az érvényesítéséhez. E, hogyan, hogyan lázad fel, hogyan áll szembe, hogyan, e, hogyan e, e, lép ki ebből az ördögi gépezetből és hogyan, hogyan e, rendezi át saját magát, hogyan nő fel a saját erkölcsi színvonalához. És e, És, és, és milyen mértékben lesz vesztese az, annak a rendszernek, ennek a következtében, mit vállal ennek a következtében, és hogyan lesz a vesztese a következő rendszernek egyaránt? Nem hiszem, hogy ő rendszerekben gondolkodott, kizárólag a saját moralitása vezette. Ez a, ez a, ez a film jó emberekről szól, egy Egy, egy borzalmas ö, diktatúrában, egy nagyon sötét diktatúrában igazából Georg Dreyman drámaíró és Gerg Wiesler százados ö, története, két jó ember története, akik sosem találkoznak és sosem ismerik meg egymást, de, de, ö, de informálisan és, és a sorsuk Szövedékében egyszer is mindenkorra összekapcsolódik. Azért leegyszerűsíted a kérdést, hiszen olyan emberekről beszélünk, akik évtizedekig kiszolgáltak egy rezsimet. Az, hogy az ő erkölcsi megtisztulásuk folyamatának szemtanúi lehetünk, az valószínű csak egy pillanat kép az ő életükben. Ez egy megváltás történet a mások élete. Világos, hogy az ő életükben ez egy pillanatkép, de alig, ha nem a legfontosabb. <gül> hát azért ha láttad a filmet, tudod, hogy így van. Hát természetesen, egyébként, ami, ami nagyon, -nagyon furcs és nagyon. Nagyon komoly hatással van az embere, és csak ismételni tudom önmagam, az azért van, mert hogy a környezet, a kellékek, a díszlet, a kor, minden, minden az, ami, amiről gyermekkorunkban emlékszünk, ami pontosan itt is ugyanúgy zajlott, ami a magyar rendszerben, ha országhatárainkon belül is le, megtörtént. Egy gigantikus erkölcsi dráma a mások élete, és csak ajánlani tudjuk. De így vagyunk a további kilenc filmel, amelyet ma a... a Tíz mi szerintünk legkiválóbb zsarnokság témakörében készült film egyaránt e, e, így fe, felmutatni tud a számotokra. Szóval ezek a legjobb filmek a zsarnokság témájában. Olyanok, mint a Szállak a kukvészkér, amely a tizedik helyezettje volt, a kilencedik a Brazíl, a Keresztap a második része, amely a nyolcadik volt, az állatfarm, ami a hetedik volt, a hatodik az Zongoratanárnő, az ötödik volt az 1984, a negyedik a bukás, a harmadik az ötödik pecsét, a második a vakok földjén, az első pedig a mások élete című német filmdráma. Német István barátom és kollégám nevében is nagyon köszönöm a figyelmeteket és a nagyon sok SMS-t, amit küldtetek. Én puzér Robert voltam. Azt írja a kedves hallgató A zsarnok lennék, kötelezővé tenném a hétmesterlővészét punktum. Mi pedig köte kötelezővé tesszük, hogy nem lehetsz a zsarnok, és nem teheted kötelezővé senki számára a hétmesterlővészét. De ennek ellenére számodra kötelező. Ez egy választható program, viszont nagyon ajánlott program, ha jót akartok. Köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok!